מדוע לא יראו פני, אשר העיר בית קברות אבותי חרבה, ושעריה הוכלו באש? ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואתפלל אל אלוהי השמים, ואומר למלך, אם על המלך טוב, ואם מיטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותי ואבננה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך? ומתי תשוב? ויטב לפני המלך, וישלחני, ואתנה לו זמן. ואומר למלך, אם על המלך טוב, אגרות יתנו לי, על פחבות עבר הנהר, אשר יעבירוני, עד אשר אבוא אל יהודה. ואיגרת אל אסף שומר הפרדס, אשר למלך.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 ואהי סובר בחומות ירושלים, אשר הם פרוצים, ושעריה עוקלו באש. ואעבור אל שער העין, ואל בריכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתי. ואהי עולה ונח הלילה, ואהי סובר בחומה, ואשוב ואבוא בשער הגי ואשוב. והסגנים לא ידעו ענה הלכתי, ומה אני עושה.